Semmi sem ér fel a te jelenléteddel énekelték a nyírtelki, evangélikus, gyülekezet fiataljai. Köszönjük nekik ezeket az énekeket. És valóban ennek a láthatatlanul jelenlévő, de érzékelhető és tapasztalható hatalmú Jézus Krisztusnak a jelenlétében vagyunk most együtt. Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Nyíregyházi Evangéliumi Allianz szolgálók nevében. Öt felekezetből vagyunk együtt, akik közösen előkészítettük ezt a bibliai előadás sorozatot, és van még egy felekezetközi gyermekevangélizációs szövetség, a Vasárnapiskolai Szövetség munkatársa, akivel együtt így készítettük elő ezeket az estéket. Külön köszöntöm sok szeretettel előadónkat, Itz és István, evangélikus lelkész aki eljött közénk, hogy beszéljen a Biblia üzenetéről, azokról a témákról, amelyek nagyon foglalkoztatnak mindannyiunkat. Elsőként ma este arról, hogy merre visz az utunk. Megyünk valamerre, tudjuk-e, hogy jó-e az irány? Hova visz? Mi a cél? Erről hallunk ma este. Mielőtt őt meghallgatnánk, szeretnék röviden imádkozni Isten üzenetéért, aki mindannyiunkat megszólíthat ma este. Hajtjuk meg fejünket és imádkozzunk. Menj el édesatyánk, Istenünk, te ismered a szívünket igazán, hiszen te teremtettél minket. Te látod az életünket, látod az útjainkat. És arra szeretnénk most figyelni, hogy szerinted helyese az, amilyen úton járunk. És arra kérünk téged, hogy te győzd meg bennünket a te igazságodról, hogy valóban jó irányba és helyes cél felé haladjunk. Tedd a szívünket nyitottá, hogy megértsük szabadat. Ezért kérünk most. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Szerettünk volna közösen énekelni egy éneket, de sajnos a technika felmondta a szolgálatot, talán a végére sikerül összehozni, vagy ha a végére nem is, akkor holnapra. Úgyhogy akkor most a közös éneket elhagyjuk, és az ige a bibliai előadást kérnék most. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mielőtt felolvasnám az igét, szeretném elmondani, hogy ahogy készültem, ahogy gondolkoztam, és ahogy jöttem is az úton, az volt bennem, hogy tulajdonképpen amire vállalkozik egy ige hirdető az valóban ember feletti, és hála legyen az Úrnak, hogy valóban az ige hirdetés tényleg emberfeletti, mert Mert emlékszem, amikor 50 évesen lelkészé, akkor az volt az útmutató aznapi igéje, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Ez az igé hirdetők felhatalmazottsága. Azzal a csodálatos Krisztussal indulhatunk csak a szolgálatban, aki a mi úrunk, aki élő úr, aki tudja ma is adni az ő igéjét, szavát, ő tudja elvégezni az emberi szívekbe az, az a hihetetlen Fordulatot, amit úgy hívunk megtérés, visszafordulás, odafordulás oda ahhoz a Szent Istenhez, aki teremtett bennünket, aki vagyunk. Tehát bizony szorongó szívvel ö, készül minden igehirdető, mert hiszen annak a csodának kell megtörténnie, hogy ne én beszéljek, hanem ő szólalhasson meg. Nekem kellene eltűnni, hogy csak a hangom. De ő szólalhasson meg közöttünk ezen az estén, ahogy az előbb hallottuk, hogy itt van közöttünk, velünk van. És ez a csoda minden Isten tiszteleten, minden egyes keresztény alkalmunkon, ahogy megígérte, ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, velük vagyok. Egy ének szavával hadd imádkozzak most, szólj Uram, mert várlak, várom szent szavad, Várom, hogy jelesd meg én nekem magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér. Éhező szívemnek éltető beszéd. Amen. Szeretett testvéreim, a alap alapíge a 139. Zsoltár 23. és 24. verse. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az öröki valóság útján. Uram, a Te igét lélek és élet, eleveníts, és vezess minket általa. Amen. Kedves testvéreim, amikor... Az ember útról beszél, életútról beszél, bizony jogosan beszélünk útról, életútról, aminek van kezdete és van vége. És valóban minden értelmes, gondolkodó embernek felmerül a kérdés, hogy az életútamnak mi a célja, hova fogok megérkezni, vagy hova kellene megérkeznem. Aztán nagyon lehangol bennünket sokszor az a gondolat, hogy az életünk célja gyakorlatilag a halál. Hogy egy olyan életet élünk, egy olyan úton járunk, aminek a végállomása, a célja a halál. Hát lehet ezt életnek nevezni. Élet az, amelyiknek az értelme, célja, végállomása a halál. Hát ugye nem. Hát ezért mondja az Úr Jézus Rólunk, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Egészen az, addig halott vagy, és halott vagyok, amíg nem részesít engem az én drága uram, Istenem az ő örökké való életéből. És most visszatérek a gondolat elejére, hogy valóban gondolkodunk. Küzdködünk a problémával, mi az életünk értelme, mi végre vagyunk ezen a világon, és ezt mindenki meg kell, hogy küzdje. Aztán kiki, -ki, vagy megérti, vagy nem, vagy eljut valamilyen álláspontra, de valamilyenre mindenképpen eljut legfeljebb egy nagyon szomorú, nagyon üres és nagyon semmit mondó, Állapotra jut el, hogy semmi értelmenek az életnek, hogy a prédikátor is kimondja, minden hiába való a nap alatt. De az Isten igéje, az evangélium éppen arról beszél, hogy nem hiába való, hogy van az életednek értelme és célja. De itt lép be a hit kérdése, hogy el tudom-e ezt hinni annak a láthatatlan Istennek, akit senki soha nem látott. El tudom-e hinni, hogy ő egyáltalán létezik? Hogy valóban nem a halál, hanem Isten a végállomása az életemnek, a vele való találkozás. Világnézet kérdése szokták mondani. Igen, a világnézet egy roppant, kényes és nagyon fontos kérdés. Hogy legyen az embernek szó szerint világnézete. Hogy értsen, mi végre vagyok ebben a világban, mi végre... Van az életem? Mi a célja? Milyen úton és hova fogok megérkezni? Vagy milyen úton kell járnom ahhoz, hogy valahova jó helyre érkezzek meg? Az ember lázadása szinte határtalan. Mondhatni, a 19. századra teljesen kiteljesedett az ember lázadása odáig, hogy Isten létét is tagadni kezdték, hogy Krisztus Istenségét tagadni kezdték, a Teremtőisten valóságát tagadni kezdték, egyszerűen az ember eljutott a tagadásnak a csúcsára, és a mai ember azt a szellemi örökséget, amit kapott, amit akár otthonról, akár az iskolából, az emberi tudomány vonalán kaptunk, kaptunk, ki ilyet, ki olyat, ennek alapján kellett döntenünk, vagy keresnünk, és eljutnunk valamilyen világnézetre. Az ember nem szeretne, legalábbis egy értelmes ember nem szeretne olyan dolgokba hinni, amik úgy lebegnek a levegőbe, amik megfoghatatlanok, amik az értelem számára elérhetetlenek, amely az értelem számára megragadhatatlan. Nem szeretnénk ilyen hitben járni, hanem valami olyan hitet keres az ember, amire építhet, ami szilárd, ami szilárd utat jelent az életemben, amin járhatok, ami célhoz vezet, aminek van értelme. Mondom, eljutottunk a tagadás csúcsára, kitagadtuk az Istent is, Isten nem létezik, Isten nincs, de hát akkor viszont egy olyan világnézetbe jut az ember, hogy tulajdonképpen nincs értelme az életnek. Ha az ember a véletlenek, vagy valamely természeti törvények eredője képpen létezik, akkor az emberi életnek tulajdonképpen a túlélésen kívül nincs értelme és célja. fel lehet vázolni hatalmas gondolatokat, hogy majd a fejlődés útján, mint ahogy Teilhard de Chardons, a tudós mondta, majd az evolúció csúcsán, az omegapontban megistenül az ember és találkozik az ő teremtőjével. Lehet ilyen szép gondolatokat felvázolni, hogy majd az emberiség az evolúció útján Millió vagy 10 millió évek során megistenül valami különleges lényé fejlődik, na és kit érdekel. Kit érdekel, hogy mi lesz 10 millió év múlva? Engem és téged, testvér, ez nem érdekel. Ez egzisztenciálisan nem érint. De hát más értelme, Isten nélkül az életnek tessék elinni nincs. És miért ilyen szomorú, és egészen céltévesztette a mai világ? Hát éppen azért, mert elvesztette Istent, és elvesztette a célt, mert ő maga a cél. Mert onnan indult az életünk, és oda kellene visszatalálnunk. De hát, ha az ember beszél mai emberekkel, fiatalokkal, Bizony a fiatalok még sokszor keresnek, idősebb emberek elvesztették a reménységüket, már csak legyintenek, és valóban elfogadják, hát az élet hát a halálba végződik, és pont. De hát tényleg ez van? Itt van 7 milliárd ember, és mondhatjuk, hogy hát ez van, hogy az élet értelme tulajdonképpen a gyönyörű is le minden nap virágát, élvezz az életet, mert egy, együnk, ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Valóban ez van? Valóban ez van. Itt tartunk. Itt tartunk. Ezért ilyen a társadalmunk. Döbbenten hallottam a televízióban egy fiatal műsorvezető valamilyen ilyen <kül> találós műsor vezető azt mondja, a mi népünk, a magyar ember hedonista. És ez úgy egy kicsit szíven ütött, mert, mert igazabban, igazabban, de csak abban tévedett, hogy nem csak a magyar ember, hanem az Istenét vesztett ember nem tud másban gyönyörködni. Egy lelkész testvérem mondta egy nagy budapesti gyülekezetben az ifjúsági órán egy húsz éves fiú azt mondta neki, tessék megérteni, minket semmi nem érdekel fiatalokat. Egy dolog érdekel bennünket, hogy most jól érezzük magunkat. Hát igen, hát tulajdonképpen igen. Hát mi érdekel tulajdonképpen minket? ha nincs célja az életemnek, ha nincs értelem, ha nincs távlat, ha nincs örök élet. Dávid itt arról beszél, hogy vezess engem az örökké valóság útján. Na de hát, ha nincs Isten, nincs örök élet. Majd a gyerekeimben mondják némely, bölcsek, de te, de te nem élsz tovább. Az Isten nélkül való világnézet nem tud mást mondani. És valami rettenetes. Hát esik se a legrettenetesebb dolog, hogy a lázadásban és a tagadásban nem állt meg itt az ember. Hogy letagadta az Isten Tovább lépett. Valami rettenetes módon tovább lépett. Mert nem tud, és most itt nagyon tessenek egy kicsit azért ezen elgondolkodni, mert az ember nem tud valamiféle Isten nélkül élni. Egyszer azt írtam le itt, magamnak, hogy tulajdonképpen az ember akár bevallja, akár nem, vallásos. A régi ember vallásos módon határozta meg magát. Ma már nem. Ma tudományos módon akarjuk magunkat meghatározni. De meghatározhatatlan. Nincs a kezünkbe a lehetőség. Nem felejtettem el, amit mondani akartam, tehát a, az ember nem állt meg azon a ponton, a lázadásában, hogy kitagatta, letagadta az Istent, hanem beszerzett magának Istent vagy Isteneket. Mert nem tud nélküle élni. Így vagyunk alkotva. Így vagyunk alkotva. És valamilyen Istene mindenkinek van. Aztán körülvesznek bennünket a vallások, fiatal emberek sokszor mondják, hogy de hát most melyik az igaz? Melyik vallás az igaz? De itt most nem is csak a felekezetekre gondolnak, nem a keresztény felekezetre, hanem minden vallásra, az összes pogány vallásra, minden emberi vallásra, amit mi találtunk ki. Ördögi segítséggel. Én így írtam, hogy minden emberi vallás... A bűnös ember vallásos kényszerképzete az Istenről. Bizony, vallásos kényszerünk van. Hát így vagyunk teremtve. Ha nincs Isten, majd imádunk egy embert helyette. Hát mi öregek emlékezünk azokra a himnuszokra, amit Sztálinhoz írtak. Az egyik himnuszban azt írta az akkori egyik koszorús költő, hogy miattad kell fel a nap. Még mesének is rossz, de, de tulajdonképpen muszáj, kényszerképzete van az embernek. Vallásos kényszerképzete. Tessék figyelni, a legateistább ember. Azért, ha valami kényes kérdésről van, akkor legalább lekopogja. Legalább lekopogja. És megkérdeztem egy ilyen ember, miért kopogod le? Hát ezt Istenbe se hiszel, semmibe se hiszel. Mert azért nem lehet tudni. Na, de hát akkor most akkor tulajdonképpen Tudjuk, hogy milyen úton járunk. Húsz évesen tértem meg, és egy kedves testvérem, egy mérnök testvérem, akkor én az ajkai erőmben voltam még gyakorlaton, és azt a kérdést tette föl nekem, hogy ha most meghalnál, hova kerülnél? És én nagyon őszintén azt mondtam, hogy nem tudom, pedig én mindent tudtam a Bibliáról. Én bibliaolvasó ember voltam. Kilenc éves koromtól kezdve, minden vasárnap a templomba voltam. Ezt jól tessenek figyelni. És egy ilyen 20 éves fiatalember válaszak, nem tudom. És tényleg nem tudtam. És amikor hazamentem este, magányokba elkezdtem gondolkodni, milyen ember vagy te. Hát azt nem tudod, ami a legfontosabb, hogy hova visz az út, azt nem tudod. Hát milyen ember vagy te? És akkor, akkor úgy döntöttem, hogy ez így nem mehet tovább. Minden tudtam, csak éppen a lényeget nem tudtam. Hogy én fél Bibliát kívülről tudtam akkor ma idézni. Sokan biztos azt hitték róla, milyen hívő fiatal ember, csak éppen azt nem tudtam, hova visz az út. Most nem tudom, te testvére, ha megkérdeznek, te tudod, de most komolyan szeretném feltenni a kérdést, hogy tudod-e, hova visz az utat? Hát én 20 évesen megértettem, hogy ennél fontosabb kérdés nincs. Hát ez határozza meg az egész életszemléletemet, jövőmet, felfogásomat, az emberekhez a való viszonyomat, mindent ez határoz meg. Mindent. Hogy van-e célja az életemnek, vagy nincs. Tudom-e, hogy hova visz az út, vagy ne. És akkor a mai ember azt mondja, meghalunk, együnk, ígyünk élvezzük az életet, és az élvezet és a gyönyör egy lencsére eladja az örök életét. Porzasztó. Tessék el, ez rettenetes. És úgy sajnálom az embereket. Tessék el, minden embert Isten üdőségre teremtett. Minden embert. A poklot nem az embernek teremtette, azon a Bibliában, hogy az ördögnek is az ő angyalainak teremtette Isten a poklot. És mégis elkárhozok. Miért? Mert Isten nélkül vagyok. No, persze, most visszatérek megint oda, hogy de hát nem látom, sokan azt mondják, majd a bemutatkozik nekem az Isten. Ilyenkor azt szoktam mondani, csak vigyázz! Mert az az ítéleted és a lenne, ha Isten most bemutatkozna neked. Mi azért nem láthatjuk Istent, mert megszakadt a kapcsolat, Megvakultunk le, megvakultak a lelki szemeink, nem láthatunk. Isten kitiltott bennünket a paradicsomból, a látás helyéből, nem láthatunk. De hát akkor miről beszélek én? Mondhatnám most valaki. Kiről beszélek, akit sem látni nem lehet, sem hallani nem lehet? Jézus Krisztus azt mondta a zsidóknak közületek, senki sem látta az ő arcát, és nem hallotta az ő hangját. És érdekes módon, ez a Dávid, ez a különös ember, aki semmivel sem volt jobb, mint mi, ez a különös ember azt mondja az ige, hogy Isten szível szerint való férfi. És biztos akik bibliaolvasó emberek, azok elgondolkoztak azon, hogy de hát miért. Hát ő is parázna volt, gyilkossá lett. Nagyon-nagyon sok problémát tudnánk mindannyian felsorolni Dávid életéből, ami alapján akár le is írhatnánk őt, mint egy bűnös elveszett embert, nem tudom, mit tetszett rajta az Istennek. Hát én tudom. Én már tudom, hogy mit tetszik az Istennek, testvérek. És hogy lehet megismerni az Istent? Hát meg lehet ismerni. Attól, hogy nem látom, miért a tudományban mennyi mindent nem látunk, de a hatását, igen, és semmit nem kételkedünk, semmit nem kételkedünk, el, meg, megnyugszunk a hatását, észleljük. Érdekes, lelki dolgokban meg látni akarunk, de hát hiába akarunk látni, tessék el, hogy hiába, nem ez az út vezet vissza Istenhez. Na hát visszatérek Dávidhoz, ez a Dávid sikerember. Ma senki nem vágyik másra, mint sikerre, Gazdagságra, gazdagságra, jólétre. Itt mindenki ebben az országban, meg ebben a mai világban sztár akar lenni. Magát akarja imádtatni. Ahogy Marx mondta hogy egyik versében, hogy emelek magamnak egy trónt. Na hát ez az ember szívének a vágya, ha nincs Isten, vagy ha van is, de én, engem imádjanak, Magamat is imádom, mások is imádjanak, stároljanak, hadd legyek én is sztár. Aztán sokszor az ember egész szomorú, mikor már valaki el tud énekelni egy-két slágát, akkor már azt mondják rá, hogy, hogy művész, meg sztár. Ha el tud mondani egy-két ócska viccet, akkor azt mondják rá, hogy művész úr. Hát, ki tudja. Lehet. Művész, de én inkább csak életművészeknek nevezném őket. De milyen életművész az ilyen? És milyen életművészek vagyunk mi? 70-es években egyszer bementünk egy vízimalomba. És én akkor még a 30-as éveimben voltam is, ott volt egy 70 éves molnár, aki megmutatta a gépezetét ennek a vízimalomnak, és nagyon értelmes, intelligens ember volt, és azt mondta, kérem szépen, ez a világ a feje állt. Mert aki a kenyeret adja, azt nem fizetik meg, csak aki szórakoztat. És tessék megnézni, miről is szól a mai világ? Hát a szórakoztatásról. A szórakoztató ipar az igen, az működik, az. Ott dől a pénz miért, mert mindenki szórakozni akar, és aki minket szórakoztat, ma az a tár, az a sikerember, azt emeljük magasra, aki minket szórakoztat. Mondhatnám, a kurtizánok és a bohócok világát éljük. Komolyan, ne sértődjön meg senki, de így van, mert olyan nőket mutogatnak, akiről szebb szót nem tudok mondani. És ezeket teszik a leányaink ideájává, és azzá is lesznek. Azzá is lesznek. De hát ez az életszer, valóban? Valóban ez az életünk értelme. Igazán mi lelkészek és ideggyógyászok, és emberekkel foglalkozók tudjuk, tanárok a legjobban, mennyi szenvedő és gyötrődő ember vesz minket körül. Milyen kevés boldog ember van. De hát miért? Hát miért? Hát mert nem erre vagyunk teremtve. Hát mert Isten... Isten nem ezt adta a boldogság útjának, az élet útjának, hogy szórakozom. Sokkal több a szórakozásnál az élet, sokkal több az öröm és a boldogság, mint a szórakozás. Sokkal több. Igen, most akkor hova is visz az út? Végig szórakozzuk az életünket, mint ahogy Petőfi a Életét elpipáztam, mennybe viszik angyalok. Hát, igencsak, hogy azt olvassuk a gazdag és a Lázár történetében, hogy a gazdag, aki napunként vígadott, nem az angyalok jöttek érte. A Lázárért jöttek az angyalok, akinek egyedüli reménysége már csak Isten volt. Azért jöttek az angyalok, a gazdag meg a pokolba nyitotta fel a szemét, de most akkor tényleg valóság ez. Vagy tényleg úgy van, ahogy Marx mondta, hogy a vallás ópiuma népnek, csak egy kábulat? Azért teszem fel ezeket a nagyon is kemény és drasztikus kérdéseket, mert ott van mindegyikünkben. Kimondatlanul, vagy kimondottan, vívódásaink közben, gondolkodásaink közben, ott van bizony. És mi hívők vagyunk az a szerencsétlen kisebbség, amelyik elmegy a nagy élet mellett. És azok a sikere emberek, akik becstelen utakon mindent megszerezve élvezik az életet, hát a kérdés csupán csak annyi, hogy hova visz az út. Ha valóban végleg meghal az ember, ha nincs tovább, nekik van igazuk. Kárpediem, szakítsd le minden élvezd az életet, de nem így van, testvérek, de nem így van. Egész bizonyosságon van, hogy nem így van. Hanem úgy van, hogy van egy szerető mennyei atya. És miért nem tudják ezt az emberek? Miért nem tudják, hogy van egy szerető mennyei atya, akinek te fontos vagy? Azt írja itt, itt uh, Dávid, csodálatos a tudás, hogy te ismersz engem, Ismered felkelésemet és lefekszésemet. Már akkor ismertél, mikor alaktalan testem az anyamékbe formálódott. Csodálatos Isten vagy, álmoldozok a te tudásodon a te ismereteden, hogy ismersz engem. Hát ilyen volt ez a Dávid, ismerte ezt az Istent. És testvérek még azt is tudta, ez a Dávid. Olyan jó tudni, hogy ez a Dávid sikerember volt, ahogy mondtam. Gondoljatok, hogy ívelt fel a karrierje, legyőzi Dávid Góliátot, egyszer csak ott van az udvarban, aztán felkenik királyá, aztán proféta lesz, költő, muzsikus, sikerember, gazdag ember, hihetetlen gazdagsága van időskorára, óriási hatalma, népeket igáz le akkor azt mondja az Úrnak, hogy nincs -e bennem valami titkos bűn? Vizsgáld meg a vesémet és a szívemet. mi van bennem. És testvérek, ez az a szívvizsgálat. Itt derül ki, hogy miért vagyunk mi ilyenek, miért nem ismerjük ezt a drága mennyei atyát? Hát mert testvérek, tulajdonképpen kell is, meg nem is. Az Istennel úgy vagyunk, testvérek, hogy kell is, meg nem is. Kell mi kobajba vagyok. Amikor nem működik a vállalkozásom, amikor csődben megy a házasságom, amikor rákot diagnosztizálnak, amikor megöregszem és ott vagyok maga tehetetlenül, akkor kellene azért az Isten. Jó volna egy jó Isten, aki törődne velem, aki figyelne rám. De azért mégse szóljon bele a dolgaimba. Az életemet azért ne ő irányítsa, azt hagyja meg nekem. Na de viszont ilyen Isten nincs. Komolyan, testvérek, itt a baj, hogy ilyen Isten nincs. Ez a mi vallásos kényszerképzetünk szült szülte bálvány. Ilyen Isten nincs. Isten, Isten. Ő csak Istennek, Úrnak fogadhatott be. Na, ezt, itt a mi vacillálásunk, akár bevallja egyik ember, akár nem, az én szívembe is ez volt, testvérek. Azért halogattam 20 éves koromig a megtérést, mert ugyan ez volt bennem. Kell is, meg nem is. Ne szóljon be a dolgaimba. Gondoljatok csak a mi kis kamaszaink lázadazásaira. Hát akinek volt már kamasz gyereke, van persze olyan kamasz gyerek, amelyik nem lázad, amelyik egész csendesen átéli ezt a vészkorszakot, de van olyan, amelyik aztán tűzből vízbe esik, és rettenetes dolgokat kíván és akar, és csak te csak nézed, és tehetetlen vagy, és nem tudsz mit csinálni vele, és ó, a szülő, a szülő a legsötétebb, legbutább, és a legelmaradott ember a kamaszok szemébe, aki csak létezik a Földön. Ja, a barátai, a ja, haverok, azok igen, azok mindent tudnak, és azok azt is tudják, hogy hogy kell élni az életet, és mit kell csinálni, aztán tönkre teszik egymást. Szombatról vasárnapra virradó éjjel, fejünk fölött van egy ilyen fiatal lány, időnként dől szét a ház, óriási, szinte orgiák vannak, aztán arra ébredek éjjel kettőkor, hogy valaki nagyon zokok. Igen, tönkreteszik egymást, rettenetes utakon járnak a fiataljaink. De miért? Mert mi se tudjuk, öregek, hogy hova visz az út. Nem tudtuk már mondani nekik. Egyet tudtunk mondani. Hát tanulj, fiam! Tanulj, leányom, hogy legyen belőled valami, szerezd meg, ami kell ebben az életben. Ezt tudtuk mondani, mehöz értettünk. Nagyon sok fiatalról beszélgettem. Testvérek, nagyon sok szülőnek fogalma nincs, hogy mi történik a gyerekével. Fogalma sincs. És akkor jönnek a lelkészre sírni a gyerekek, hála Istennek, mikor eljönnek, mikor elmondják, mikor keresik a kiutat, és mindig kiderül. Az oka az, hogy nem tudják hova visz az út, nem tudják mi az élet értelme. Tényleg elhiszik, amit a média, amit a filmek, amit a művészet, amit az irodalom, amit a, a, az egész világ sugal nekik, hogy élvezd az életet, mert mert hát nincs más út. És tényleg elhiszik. És vajon te nem hiszed? Ó, hány öreg ember ábrándozik azon. Hogy fiatalságában mit hagyott ki? Öt, érden öreg otthonba jártam Isten tiszteletet tartani, és a legrémisztőbb dolog volt nézni a szemüket. Az ige érdetés közben, nézni a szemüket. Üveges tekintetekkel ültek ott. A halál előszobájában, 80-tól 90 közelébe értelmes, idős emberek. Fogalmuk nem volt róla, hova út. A legtöbb egész életét végig, mint keresztény vallásos ember élte le. Szinte minden vasárnap a templomba voltak. Megkeseredettek. Rettenetes rájuk nézni. Mondtam is nekik. Nézzenek körül magukon. Ja, hát nem tudjuk, hol visz az út. Hadd mondjam, testverek, nagyon komolyan. Igenis, hogy tudjuk, hol visz az út. Ha lesz B egy neves hívő norvég teológus a norvég rádióba szokott a 60-as években áhidatot tartani. Esténként a rádióban. Egyik este azt mondta a rádió hallgatóknak, hogy ma Norvégiában több millió ember hajtja fejét álomra, és több ezeren a pokolba fogják fölnyitni a szemüket. Estverek, az összes norvég újság címlapon cím tiltakozott, hogy mit képzel haleszbi. A középkorba vagyunk? A pokollal riogat bennünket? Vonja vissza! Haleszbi legközelebbi rádiós állítatában azt mondta, ma több millió ember hajtja fejét álomra, és sok ezer nyitja fel a szemét a pokolba. Azt mondta, szeretlek titeket, nem vonhatom vissza. Mert szeretlek benneteket. És én tudom, hova visszazót. az út. Értétek ugye testvérek, hogy hát ha valaki nem tudja, hát legalább keresse, hát próbálja megkeresni. És tényleg, hát hogy is, mit mond erről itt Dávid? Hát hogy találhatom én meg az Isten? Nagyszer menekülünk előle. Ebben a versbe is, vagy ebben a, a 139. Zsoltárban olyan csodálatos Dávid, ahogy, ahogy beszél, Uram, te megvizsgálsz, ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről észreveszed szándékomat, szemmel tartod a járásomat és pihenéselem, gondod van minden utamra. Ilyen Isten van. Van. Ilyen Isten van. Csak ilyen Isten a Másmilyen Isten nincs. És gondja van rád az Istennek. És tudjátok, milyen nagyon szomorú, hogy az Istennek milyen óriási gondja van. Te vagy a gondja, és én vagyok a gondja. Az Istennek is van gondja. És az Isten gondja az, hogy elne veszél. Mert testvérek, nem a jó emberek üdvözlőnek. Hanem aki Istené, az üdvözöl. Aki már az övé. A jó ember nincs. Ezért a Szejtse üdvözölne, ha ez volna a mérce. De hála Istennek nem ez a mérce. Sokkal több a mérce. Azt mondja ez a zsoltáros, csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelkedelől, elől, hova fussak? Hát miért kéne elfutnia? Hát azért, testvérek. Mert mindannyian futunk az Isten elől, mert bűnösök vagyunk, azért. Amilyet Ádám Éva ment a bokorba, meg függel a fa levelekkel, próbálta magát körül kötözni, de sem bokorba, sem függ a fel levél mögé, nem lehet az Isten elől elbújni. Azt mondja, ha a tenger túl partjára mennék, te ott is jelen vagy, sőt, azt mondja, a halálba sem menekülhetsz el, előlem nincs értelme az öngyilkosságnak, nincs értelme a halálba menekülésben, mert az Isten ott is jelen vagy. Azt mondja, te ott is ott vagy. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, nem lehet elmenekülni az Isten elől. De az emberek tényleg menekülnek, tessék figyelni egyik munkahelyről a másikra, egyik házasságból a másikba, egyik országból a másikba. Hát hova futnék? Az ellenségeim jönnek velem. Mert három nagy ellenségről beszél Luther, meg a Biblia, a sátán, a világ, meg én. A saját bűnös természetem. Nem tudsz előle elfutni, akár ova mész. De az Isten előse. Ő is ott van. Mert ez óriási kegyelem. Óriási kegyelem. Mi futunk előle, mert, mert nem ismerjük. Azt mondja az Úr, nem akarom a bűnös halálát, hogy elveszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Na most hogy lehet megismerni egyáltalán, van-e Isten? Ezzel szeretném befejezni, hogy tényleg tudjuk, hogy építhetünk-e valamire, értelemmel megragadhatjuk-e, értelmes dolog-e a mi hitünk, lehet-e ráépíteni? Lehet. Csak azért nem találja meg az ember az Isten, mint a rosszul és rossz helyen keresi. Vannak, akik azt mondják, menj le meditációba a saját belsődbe, aztán találkozol az Istennel, mert az mindenütt ott van. Az igaz, hogy mindenütt ott van, de így nem fogsz vele találkozni. Vannak, akik azt mondják, ó, mi ismerjük a titkos módszereket, ismerjük a rejtett titkos utakat, ahol áthatolhatsz a másik világba, ahol láthatsz, ahol megtapasztalhatod a valóságot. Nem lehet. Isten elrejtőzködő Isten. Aztán vannak, akik azt gondolják, hogy elég van egy ilyen német közmondás, tégy jót, aztán ne félj az Istentől, semmitől se félj. Ugyan kérem, mit tudunk mi jót tenni, hogy ne kelljen félni az Istentől. Ezért menekülne még Dávid is. Mindannyian menekülnénk Isten szentség elől. Nem jó ismerjük. Péter is futott volna ott a hajóba, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ugye figyelitek, mi nem bírjuk Isten szentségének a jelenlétét. Nem bírjuk. Ezért, ezért vagyunk ilyen Isten nélküliek, ilyen istentelenek, mert nem bírjuk az ő szentségének jelenlétét. De nincs más. Menni kell hozzá. És ezt nevezi a Biblia megtérésnek. Elmenekültem, elfutottam, elbújtam, elrejtőztem, ki ebbe, ki abba, ki a magba. Hát most hagyd ott a rejtőzködő helydet, gyere elő, és menj oda az Istenhez. De hogyan lehet oda menni? Testvérek az alázat útján, a bűnbánat útján, és a bocsánat kérés útján. Csak ezen az úton lehet visszamenni az Istenhez, nincs más út. Nincs másut. Ez a keskeny út, ez a szoros kapu, de nincs más. Aki más utakon keresi az Istent, az nem Isten találja meg. Jézus Krisztus maga mondta, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Csak is, kizárólag. És hogyan ismerheted meg az Istent? Hát ismerd meg Jézus Krisztust, és megismerheted az Istent. Ő az Isten felénk fordított arca. Ő azért jött ebbe a világba, hogy mi, akik nem ismerjük őt, megismerhessük őt. János olyan csodálatosan vallja. Láttuk. Láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttséjnek dicsőségét, mivel telve, kegyelemmel és igazsággal. Testvérek, ő benne láthatod meg az Istent. Az ő kegyelmében, az ő keresztjén és sehol mások nem találod meg az Istent. Sehol. Lehet keresni, de hamis Isteneket fogsz találni. Én befejezném itt azzal, hogy még egyszer felolvasom ezt a pár verset. Vizsgálj meg engem, Istenem! Ismerd meg a szívemet! Próbálj meg! És ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezetsz az örökös valóság útján. Hát bizony, Isten a szívek vizsgálója. De milyen a mi szívünk? Milyen a te szíved? Ó, sokan mondják, nekem jó szívem van. A Biblia meg azt mondja, családod a szív mindennél. Kicsoda ismerhetné meg? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. Igen, egyedül ő ismerheti meg, és már Dávid tudja. Tudni, miért mondom most ezt? Mert azt mondtam, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánat útján mehetsz az Istenhez. De ha nem tudod, hogy bűnös vagy, ha nem tudod, nem a szomszédnak kell megmondani, de még nem is csak a lelkészednek, hanem Isten igének és szent lelkének kell téged lelepleznie, ezért kérdezi. Ő tudja megvizsgálni, mi van a szívemben. És jaj nekünk. És olyan kegyelmes az én uram, hogy mikor az én szívem vizsgálata elkezdődött, nem egyszerre adta a kezembe a diagnózist. Nem egyszerre. Akkor lehet, hogy ijedtembe szörnyed, ha haltam volna, hogy ilyen vagyok én, mert ez a legnagyobb csalódás. Az ember csalódik szülőkbe, csalódik tanárokba, csalódik politikusokba, ebbe, abba, emberekbe, de mikor magába csalódik, ez egy rettenetes dolgám, akkor el is veszti a reménységét. A szívvizsgálat. Ugye, ha valaki volt szívvizsgálatok, van terheléses szívvizsgálat is. Ezt Isten csak a hívőkkel végzi el, ezt a terheléses szívvizsgálatot. Birodájt. Igen, milyen a szívünk? A szív kérdése tapint az Isten a dolgok lényegére, ismeredőt. Szeretedőt. majd holnap erről is lesz szó, a félelmeinkről, a szorongásainkról, ami útközben ér bennünket, ahogy élünk ebben a világban. Holnap majd erről lesz szó, és akkor újra előkerülnek ezek a dolgok, és részleteibe kicsit belemegyünk abba, hogy mi is van tulajdonképpen az egy ember szívében. Mi minden, mennyi nyomorúság, szépből származnak a gonosz gondolatok, gonosz gondolatok, házasságtörések gonosz gondolatok. Hát egy hívő embernek ugye nincsenek gonosz gondolatai. Dehogy nincs. De a szíved, az a te szíved. Abból bizony még hívő ember koromba is származhatnak a gonosz gondolatok. Házasság, törések, paráznaságok, gyilkosságok, istenkáromlások. Maga az Úr Jézus mondta. A mi szívünkről. Hát ilyen a szívünk. Lehet, hogy te még nem tudod, testvér, én már tudtam, megtudtam, és elszorongatott oda, hogy tulajdonképpen akkor hova is visz az ut? Mert azt már tudtam, hogy van üdvösség, van kározat. De akkor hova visz az utam? Ha van megváltód, aki végigkísér az úton, ha van Krisztusod, akkor tudhatod, hova visz az út. És ezért kéri Dávidot, Dávid az urat, vezess engem az üdvösség útján. Nem tudunk mi azon járni. Testvérek, egyedül, képtelenség. Ez az út mennyei út. Oda mennyei vezetőre van szükségünk. Ami drága Krisztusunkra. És ezért egyedül ő, mert azt mondta, senki sem jött le a mennyből. Senki. Senki sem látta az atyát, de ő igen. És kijelentette nekünk. És ma is kijelenti. Olyan bizonyosságra juthatsz, ahogy Pál mondja. Teljes bizonyosságra akkor nem lesz kételkedés, akkor tudod, hova visz az út. Amen. Drága Urunk, ismered a szívünket, ismered bennünket, és csodálatos az a mégis, és mégis szeretsz minket. Sőt, féltő szeretettel szerez bennünket, aggódszéltünk, gondod van ránk, ismered bennünket, ismered gondolatainkat, járásunkat, ismered szándékainkat, szívünk titkait. És mégis, Uram, ezek után még mindig szerez bennünket, sőt, a legdrágábbat adtad. Uram, vele rendül a szívem, mikor megértem, hogy értem a te legdrágábbot, a te szent fiadat adtad, hogy megbocsáthass, hogy visszafogadhass, hogy újra gyermeket élehessök. Uram, olyan csodálatos ez az ismeret. Ahogy Dávid mondja, Áldolok, hogy megismerhettelek. És áldalok Uram, hogy szerethetlek, imádhatlak, és hogy van mennyi Atyám. Amen. Hallottuk, hogy mindenkinek meg kell küzdeni ezzel a kérdényt, mert hova adott a lúgóit. Sáfimény, Fondán Elzséve, reformatis, elkészítoktató, kope ott találtál erre a kérdésre Köszönöm, hogy testvéreket, És szeretnék arra bizonyoságot tenni, hogy hogyan találtad meg én is a Krisztusot vezető mutani. Istennek hála hívő családban születtem, nagyszülei, szülei hívő emberek voltak. És egészen kicsi gyermekkoromtól imádkoztak, a családnél nagyszüleim, amikor a szobájukban imádkoztak hiszen együtt vannunk, és sokszor hallottam azt, hogy végig imádkoznak mindenkiet a családban, az unokákért népszerint, és azért imádkozzanak, hogy megismerhessék az Isten és azon az úton járhassanak. Én azt akkor még gyerekként nem értettem, hiszen gyerek miattam az én nagyszüleim. Nem is volt benne lázadás, de amikor eljött a serdülőkor, ahogy a kisztabácsú is mondta, akkor benne is megfogalmazódott több kérdés, hogy miért is kell nekem járni, hiszen a barátaim, a barátaim máshol vannak, miért kell nekem minden vasárnap bennyolva menni, melyik miért kell egy szombaton órára menni a 80-as elején az ifjúságunkkal egy csendességre mentünk a szakolcának, és ott egész héten hozott Isten igéje. És bennem egy hatalmas nagy volt. Nagyon nagyon jól éreztem magam a héten. Úgy éreztem, hogy minden ellenem van, hiszen egyetlen egy szandárt itten az is elszakott, a partner az kiment a tiszta, és tudjuk, hogy egy e, azért nem viszi az az egész határát. Nagyon büdös voltam, és mérges voltam, és azt mondtam, hogy én leginkább hazamentek, és nekem semmi nem jó És igen, valóban nem voltunk semmi és te kerested, én látkemet, de nem akartam rá figyelni. És utolsó este, amikor mindenki leült, és meghallgattuk az utolsó igehirdetést, akkor Isten megszólított benne is. És nagyon nehéz volt ezt elfogadni, és bennem hatalmas nagy ellenállás volt, és akkor ez az ellenállás egyszerre csak lető. És mindannyian kaptunk egy igét, és amikor megkaptam az igét, és elolvastam, akkor egy csodálatos érzés törtette el a szívenet, egy felszabadultság, amit akkor éreztem. És az igen a 32. Zsoltán 8. verse volt, hogy bölcsét lesznek és megtanítanak téged az utra, amelyre jár, és szemeimmel tanácsolak téged. És ezzel tégedem beszélik ilyen, és ez kísér azóta is ez a igen hogy az új tanácsol tanácsolt, és megtanította arra a szutra, amelyen járnak el volt ezt megtapasztalni, de nem volt könnyű helyzet, hiszen abban az időben egy olyan illányúba jártam, ahol aki szóba se jöhetett. Aztán Isten a teológiára vezetett, és ugye én nagyon jó hogy ott idéződják a szentek kületetetéteketből, és ott is igencsak megpróbálhatások voltak, de az Úristen valóban szemeivel, Tamáshoz, hiszen adott mellé olyan embereket, akik kézen fogtak, ima közösségbe vezette, és együtt imádkoztunk. És az öt év befejezése után, ide nyíregymázára kerültem a városi gyülekezetbe, segélytelkészén. Itt dolgoztam és tevékenykedtem, és ott is megtalmasztalhattam Isten segítségét és az ő nezetését, hiszen nagyon fiatalom, 23, még nem voltam, 24 éves, amikor ki kellett állnom egy-egy adatal mellé. Ott is megtapasztaltam is ennek a segítségét. Nagyon megéreztem minden helyzetben az ő tanácsait, az ő segítségét. És megtapasztaltam az ő vezetését a párválasztásban is, hiszen egyedül kerültem itt egy aztán itt ismerkedtem a meg a férjemmel, aki szintén hívő családon szállgatott, és ittben együtt tudunk tovább haladni De nem csak nehézséget, vagy nem csak könnyű dolgok vannak a ember életében, hanem vannak a hívő életében is nehéz dolgok. Ahogyan itt az igaz érzetésben is hallottuk, hogy a szívre a megterhelő dolgok is vannak, hogy kiderüljön, hogy mi van a Valóban nekem is volt ilyen, elég sokat életemben, 20 évesen háborodtam, meg kellett állni, és az ami nagyon nehéz dolog volt. És akkor ott a mellett tapasztaltak meg igazán azt, hogy mennyire is tud Isten vigaszolni az ő kegyelme által. Hiszen amikor ott álltam a sírnál, a rabatornál, akkor láttam azt, hogy valóban ez csak egy test, ami itt van a rabaton, és az ő lelke már az Atyánál van. Aztán sok minden átélhetünk, de olyan jó tudni azt, hogy valóban, ha meg is próbál, de minden, ami jó, hogy a gyermekek között szolgáljak, és vigyen tovább az evangéliumot, és mutassa meg nekik is az utat, mert nem könnyű nekik is felmutatni ezt az utat, mert nagyon sok út van ezen a világban, csak éppen azok a veszedelemre visznek. És bizonyságtételem végén egy de se szeretnénk felolvasni a külere Lajos bácsinak négy sorát, amely hangzik. Van tovább. A végéhez ér is erőnk, van tovább. Jönnek már felék a holnapi csodák. Még sok-sok hibánkat meg kell hallani, de nőnek a szárnyak a hibcárnyai. És ha nehéz is néha, van szárnyalni nagyon, átemelnek majd. Én kívánom, hogy mindannyian ezt élethessük meg, akik itt vagyunk. Köszönöm.